بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزا شمس کو ویرت و ایزا نجوم الجبال سویرت سورت تکویر مکی سورت دے و نزول کی ووم نمبر دے پست صورت لہاب نا او ترتیب د سوراتونو کې یوتی ایم دے پست صورت ابس نا عربه او مناسبت د دې سورات د مخکې صورت سره پګن او جوحات ده یو د مخکې سورات کې اس باد د قیامت په دې سورته کې پاغي باندې زیادت کړي یا مخکې سورته کې زجر او منکرینو د قیامت ته په دې سورته کې زجر د منکرینو د کتاب او د رسول صلی الله عليه وسلم ته یا مخکې سورته کې اسباد د قیامت کو داږي او نو اسواخه پدې کې مقصد د قیامت چا غم علاقات د انسان د خپل عمل سره یا مقصد د قران عظیم ذکر وکړه به ای دی سفرا چيلي کله شوه د پلاس د کو پرشتو پدې کې د سفیر اعظم ذکر دین چې جبريل علی السلام چې قران راوړې ده داوود سورت ملاقات الانسان د خپل او اعمال سر خلاصه د سورت په دې سورت کې دوه ل څحال ذکر کړي د قیامت شپه مخ کې د پنانہ او شپه بعد الفنام بیا داود سورت او شواهد پس صدقات د قران او د رسول صلی الله علیه وسلم او زاجر د منکرین او تا امتیازات د سورت سورت ممتاز د ذکر د دولو احوال او د قیامت او سورت ممتاز د صفات او د جبرین او صورت ممتاز دیفتی چی هر شیده اللہ پر خواخ کی گی مشیت مشید دا اللہی ایزا شمس و کو ویرات و ایزا نجومن کدارت ایزا شمس و کو ویرات کل چنور کو ویرات وی لفت لفت پت دا سراتا او شی لک پټکی ول چې خلک دیو بل د پاستا یا کو وی راتمانه ظلمت کله چې نور تکتور شی تیار شی پکې یا کو وی راتمانه دا د چې داغې نورانیت ختم شی دا به د قیامت نه شي دا حالات مخکې د قیامت نه دیم و ای زن نجوم که دارد او کل چستوری این که دارد تسا قطوات رو غرزیگی رو دوریگی یا و ای زن نجوم که دارد کل چستوری خرشی بینورشی رنای ختمشی اچه مکو رنابت ختمشیم و د چېبالوڅراترد او کله چې غونهواو زوللی شي ختم رشي لري بش و دله عشارو غ او کله چې دله سو میاشتوبللار به اوخیر خوشي پرې خودود شي عربو کې قیمتتی او اوخه چې به کله داسې نزدوان ل میاشتو حامله د غ به باده هغ چو کې داې کوون چې یاې دا چرته لګې شي او بچ تې ځایه نه نو دا د قیمت سختی چې را شي شي دا ساوی به خوشي ګځي او څو بتهګورې نه نه ولو خووشو خو شرات او کله چې زناور خو شرات راجمه راج کیشي کرو نوط. حیبت چې ډیر راشکې تاسو پتللی دا زناور هم بیا دی ادو ته را منډی ووي او د انسانان نهطویګ را تاوی. زل زله کې تا سوګوره نو دا سپې بهل ستا دپ نه تاويګ تاوی. چرګان زناور بدې را منډی و بلکې دا زنګل زناور مو د ډیر حیبت نه د انسانان اوخوا ته را منډې کي چې دا و ایزل وښوشو خوشي را را. کله چې زناور خوشررات مرړشي دا دوی مان خوشرراتمان د مرړشي د ی م بعض خولهما وي و ایزل خووش خوشررات کله چې زناور راپور تړی شي نو اول خدا د قیمت نه مخکې حالاتدي نو څنګه بجې نونو دغې وختې خوژونې شي مکمن. او بیاغی غوی چې قیامت کې دای اختلافی اختلافي مساله ده چې قیامت کې به زناور الله دوباره را ژوند کی یو کنه نو بازه عالمان وایي چې زناور به هم ژوند کی او دلیل یې داده چې اگر اختر اور سروې چې ده داغي نه به پخکرو سروې خپل بدل اخلي ځکه دنیا کې دو کیسه مسارو یو اختر اور یو بخترو نو چی کمخ کراور او دا بیخکر و سارویوی او دا مونه نو دا دخوکر نیشتا چی دیدی واپس بدل والی نو قیامت کی باوتا اللہ خکر ورکی وی وسی تو نو دا حدیث پیش کئی چی گین قیامت کی با زناور جوندی کی گی چی ساس واقع استیشی نو بیا با مرشد خواست الخبر دارا چی زناور اللہ فاک نجوندی کی گی زکر جواندی که ادل صرف دی انسان او د پیری دی دی سر با کتاب دی او چه کم شی سر ایساب کتاب نشتن دا غد جواندی که اول سر پیدا نشتاشت او کمو روایاتو که چه راغلی دی چه خکراور با دی بیخکرون با دل والین دا یو مثال دی او دی که عدل تام تی اشاره دا دی وجن ایمام آلوسی رحمت اللہ لین فالتفسیر روح المانی کلی کلی لی ویقال حجت الغزالیو حجت الاسلام الغزالی و جماعتم حجت الاسلام امام غزالی او یو جماعت علماء ویلی اگه زحاب کرده دیتا الانه لا یحشر غیر السقلیل چې د انسانانو او د پیريانو نه بغیر نور مخلوق باندې پر تکیه کیږي ولل ادم کونه مکلفن ولا اهلن لکرامتن زکاغه مکلف نه دی او غته کرامت اهل نه او بیا لې کې چې ولې سا فیhazardous الباب نص من کتابن او سنتن معولن علیها پدې کې دا چې نس د الله د کتاب یا د سنت نه نه راغلي چې په هغه اعتماد وشي بیا وي کې دې شي چې دا کې نایې د عادت نو قران حدیث کې دا چې صریح دلیل نشته داږي په ژوند کې دو نو اصل خبره دا ده چې مبلشی یا پورن ترامند کې و راځه مשי و ایزا البحارو سجیرت و کلچ در یابونا سجیرت اسو زولیشی سجیرت یو مانا اسو زولیشی ورپگی بلشی یا بلا مانا و ایزا البحارو سجیرت کلچ در یابونا دکڑیش دو بونا یا دل به حوسکو ج را کله چې درابو نه هغې مالګین او فګې او ب ګډی شي یا وچی د ټولی معګانې ثابت دي و د نفوس ځ جاب دا شپږ حالات د قید د قمدون نه م او شپرو و در نفو ځ اجاب جااب کله چې ننفسونه جوړه جوړه شي دی س معه. یو مطلب خدا ده چه نیک انسان با الله در نیک سر ملگری کی بد انسان با در بد سر ملگری شی نیکان با جنت تزی و جهنم یان با جهنم تزی جنتیان با جنت کی یوزه شی او جهنم یان با جهنم کی جوڑا شی و یوزه و یو مطلب دا ما دو دو دره ما نهانا و ایزا نفوس زوه جت و کلچه نفسونا دمومنانو زوه جت یوزیش دخلو د جنت سرا دره ما نهانا و ایزا نفوس زوه جت و کلچه نفسونا یوزیش دخلو شیطانانو سرا شتان چې خلکې ګمره کول دی او د مرګې به یځ شيلوه و ایزننو فو ځ جاته او کله چې روحونه چې دی یځ بشی شي دفللو بدنو سره اوس خوروحیا یا الیین کې دی یا جین کې دی او چې کله الله مړی جوندي کوي نو دا روح به را بدن کې ب نه نو اوس په ګداروح غننا نه ده ټیک شو لکه ان شروع هدا د دنیا په شان ژوندې نه و وایذالمؤودۃ تسئلت اوکل چد ژوندې خوکړې شو جناکون تطوش خوشي نو خو ما شماني جاغي نه په تطوستو ضرورت نو یو قوال د اوله موعده ده چې دا تطوش چې د نو داتو بيخله الله بددی وڑی جینائی نا تپوسو کی چه ما شو می تخپل داستان بیان کا بی ایزم بی نکو تیلات چه پا کم گنا, گنا دا وجلی شویوی پا کم گنا دا وجلی شویوی تپدی وڑا خلوان اخپل اغا ظلم بیان کا چی اللہ ما سر زماده مروپلار دیر ظلم کرو تا پیدا کڑیو مو دی وجلیو ما نو داد زیا توبیہ د پارا بخا و ای ظلم موکودت وسوئلت لکتا ما شومرا ولین او خل کو توید د د خبر و اور ولتے نشک ولین دد د خبر دیرہ سر نہ کی کنا زکہ ظلم د سارا شو نو الله و کله چه داگی جون دو خوف شو ما شومان ان تا پوسوسی چه پکا مےو گنا باندے و جلے دای یو دویم دادی چی عنها مقدر کا و ایزا المو اودتو سو ایلت کل چی دجواندی خفی کریشو جی نکو پا بارکی سو ایلت عنها تپو سو کریشی داغی پا بارکی دخوز داغی مویندو پلارانونا بی اینی زمبی نکو تیلت چی پا کم گنا دی وجلی شوی مرخ مرخ پسکی کنا دی سجورم کدو چې تاسو دا وجلی وی نو داړي غریبانو <تصحان> خوښ جوړ دی ودا د قوی چې ساتلې امنا شین الله وي چې نه دې ساتلې نو دا غي علاج دا چمړې کړې شا لا به ور کړې یارې زف الله ور کیستا دومره کمزورې قیدا و به ایذم بن قتلات و ایذ الصفوف و ایذ الصفوف نشرت دا غا جاهلیت کې حالت ته اشاره و چې بندونه ژوندۍ علماء الکلیدی قرطبی و یو زنانه بچه حمل پیدا شو کنه او هغه با په یشو چې وخت پیدا کې دونه زیره یو کنده به او او د ماشوم پیدا کېدو په وخت کې به داغي خاله چې ماشوم به پیدا شو الګ بو کنده به بندک لو خوشالي به ور ډیر لویا او چې جنای په ونه پیدای سره به کندی ته او د پاسو به خاور راړو نو الله وی د دې ته او دا تاسو ته مویلې وو د فرزدق چې غو مشهور شاعر دی عرب د دې کې تیرشه او سوا, سوا سوا ابن ناجیا د اسلام نمخ کی خبره وتا سوا سوا ابن خصળે تیرشیو او د پخپل جون کی او یا جنکې د مرگ نه بچ کړي و پخپل خور کې ساتل وی وجدا و چې یو زرد دن د ولنګې و خې رو او د دې د آغې په تعالی سګرزدا ټول زنګل یو کا ته سهرایو کا تفوفه ملاو نشو نا شو یوځې کې نا وخت اور بلیدنه شپه و دوی ورزمکه د آغې سريته چه دیر آغی او بابا دی ناس دی ور سر او اخو خیمل ایدلی دی و خبری شروع دی ایگی خبری دیر آغی بابا توی زمان دو خیرو کشوی دی چه تاسو خوبا نیدی دیگی نو آغا ور توی چه من سردی و قد احیان اللہو به ما او پا دیس حراکه چه من جونتی رون و من سردی شیه نیشتا پا آغی او خوبا نی منگ اللہ جوندی ساتی لیو دی و سورز دا آغی منگ اسکتا نو ارخو منگ سرس درک نو لگیم. دید آغی سر ناس دیگه اوور سر. دید که دن نه خبری رازی نو دید و توی چی دا سنی. نو آغی ور توی چی دا دا غشانه مساله د زنانه دا اولاد بیماره دا. نو دا باباوی سی کالک پیدا شو نو پتن نیسته زب سمر خوشحالی کومه. او که جنهی پیدا شو نو آغی خزو توی چی گوره ما خبر نکه یودی کنده تیولی امریک خخخخخخخخخخخ نو دا ورتوی چې خو خدانه دا کې جنې پیدا شول او مال بیرای کی نوې پس خو دا غد ولنګ یو بم تاسو کپره دا او دا پخم او خ باندې څور راغله ما دا او خ بم دلادر کم دام تاسو شو نو درې او خان بشي تاسو یو نر او خ او دوخه دا ټول بدلادر کما او دا ځان سره کیمس او دا مشوم بنواز نه مال بیرای کی بابا, بابا ویزا گورو چی سکی, سکی. اگه ما پیدا شو جی نی بابا لاله چو که او زناناو تیوی چی وجه نی یما سپکاوی چی وجه نی بس تک دا, بس دا دو اوخی دے را کی، و دیراکی و یو دی دا اوخ راکی انو دوم را بدبخت دا و دایم و تنویلی چیز شی مرکت و منگی سل و جمتیز آن سر بوز خو اینا اسی کو ندارکو دا دو اوخی دیراکی و یو دی دا اوخ راکی او بس دادی نو دریو خانه ولو ور کرل، او اغا معشومه اغیر تیرا روانه کرلو، یو اغیر تیرا روانه کرلو مشاوره شو، چی سواسو آن تو دو اوخو پا یو اوخ بانی معشومانی اخیان نو چې د چا با معشومه فیدا شوه ور پسی برا دی ور تبیوی شده سی کار دی چی زمان لور شوی دو که تیخ لی خدا کینی چی وجنمی نو اغا بایی بس وجنمه مالی نو هغه له بدولنګ یو خیو یو خور ته واغه به تاسو سره نو چې اسلام راته هغه او یا جنکه بچ کړي او په خپل کور کې لوي کړي ډیرلوي کارنامې کړي وو نو داسې بازه خلک فقه خو چې په دا کارونه کول له وورزلمه او د توڅو ایات کله چې د جد خوی شو جیناکو باره کېته پوسو شوبي زنم بن په تیلات تیلات چې په کمه ګنابانې وجلې شويدي دا وای دا څخو نو کله چې صحيفی د عاملو خوری دا بل حالت حالت قیمت کې به صیپې خوریشي وزل سما او کوشيته او کله چې ا اسممان لري شي د خپل ځنا و زل جاحې مو خیررهته او کله چې جهن م بل کیشي جهننم حبلینی نور ان داغې ورتیکری شي و زل جننت اوضلی ففت او کله چې جننت نزد کړی شي متقییانو تاته حالماتناافما حواه دا جواب سم علیمت پوې بشی نفسن هری و نفس ما احضارت فاغی چه مخی کم اعمال کری ری فلا ندیده احضارت زاصل که مانا چه خازیر کری ری کاغنیک عملی و قبدی اریو تا با پتاولی فلا اقسمو بالخنس الجوارل کنس فلا ندیده سکار او شواهید ذکر کئی پس وداقت دا نبی علیہ السلام و دا اسواد دا پیامت فلا نے دا سکار اوکس مزا گواہی کو گواکو میں نے قسم کو ما بل خن سے پاستور پٹی دن کو الجوارت دن کی الکُن سے قرار دن کی پزائیں انہوں نے پٹی دو کی قرارے وال ل إذاذا عصاس شاهد دشف إذاذا عصاس کله چې واپشيشي یا له بنجلا زله چېارله مخام مخ م یا اذا عصاس کله چېشا چې ان روان شي يا اص سبانانه کل چې راخواشي وصفح عذا تنا فساسا او قسم د زما به سبا عذاطنا فسهګل چرو خاننش. رنا ان هو لقولن لقول, لقول رسول كريم يا چننده جواب تصم يقيننده خا مخاوينده رسولي ذاتمند چ팔ا دي عزتمند دي زي قوت عند ذل عرش مكين خاوند طاقت دي وخا د خاوند عرش کې مكين د مرتبه والا دي د الله په دربار کې اوچت مقام دی مو تو ان خبره منل شو د سما امين حال ته په وې باندې امانتدار دی امان و ما صاحبکم صاحب بي مجنون نه د ستا سو خير خوالي و نه ولقدر اهو بالافق المبين په تخيص ريده له جبريل عليه السلام لره په شکل کې هغه کینارو د اسمان ښکارا و ما هوا عل الغيب need to او نو دا نبی علیہ السلام تا <سلام> بیان دا حال نے نبی دے ندی دا نبی علیہ السلام <سلام> <فا> غیب <غيبو> بانڈی <سلام> یعنی وہحبانڈی بے زنین بخیل چا تے نہ بیانئی وما هو بقول الشیطان الرجیم نرا دا, دا ونا دا شیطان لے نہ تیرٹ لے شوی بس کم تاسو اوڑے دا قران نا کم ہوا زیتاسو ان ہوا الا ذکر ندیدا قران مگر نصیحت دے د مخلوقات د پارا لمن شاء منکم ای استقیم د پارا داغه چا چفخ شستاسونه چ برابر برابر شی نه د حق تا به شی و ما تشاؤونا الا ای الله رب العالمین او نو غواړی تاسو مگر دا چوغواړی الله چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو دے ان فخا غاده چې کمد الله نو پا سورت کی دول اس حالات شپک مفک د قیامت دا قیم دو او شپک بات بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماع فتورت و اذا الكواكب انتصرت سورت الانفطار مکی سورت ده نزول کی دو اتیایم پس سورت النازعات او ترتیب دو سورتوں کې دو اتیایم ده پس دو سورت تکویر نار رب ما د ماسبه خسره دادې په مخکی سورت کې د دستور د خلوالي بیانونه پدې کې انتصار ده چې ول بخرشی بیا برا و درېږي یا مَه کی صورت کې وای اې نا تزهبو دلته وای ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکریم <سؤال> یا مَه کې صدقات او د پیغمبر علی السلام <سؤال> <سؤال> <سؤال> او <سؤال> د کتاب په دغه زور نه د طاره دم او یا مخی ویلی و ایزل مو اودتو سو ایلت دو جاندیخ خکرشو ما شمانو بارکی بتا پوسو کریشی دل توی و ایزل قبور و بوع سیرت کل چه قبرونو والا طول مڑی برا پورتشی دعوه دو سورت علیمت نفسو ما قدمت و آخرت پوی بشی هر نفس پاگه چه مخی کریری او پاگه چه رستی پریخیری یعنی اسباد دو قیامت خلاصه دو سورت پو سورت که انقلابات اول سور انقلابات بیا داوت او سوره دا او بیا زورن ادا منکرین اوتا او بیا بشارت او تخویف او نفیک شفاعت تهریه امتیازات سوره ته کے اول انقلابات اربع دي قسم شواہد دي ده بیا انعامات مخصوصه په انسان بیا ذکر ده د غرور د انسان او نفی دے ملکیت دے انسان دا نفی نفي د ملکيت د انسان نه د قیامت پورز بلکې دار چانه په د ملکت د قیامت پورز اذا سما ان فطرت کله چې اسمان ان فطرت ان انشاء شاته اوچوي ان فتوار و اول <سؤال> زل چاو دو تا دابا پاول زلو چی دی نمخی بچرتا نی چاو دلی و ای دل کوا که منتصر تاو کل چی سطوری راو دوریگی دا ترقیده په ما سبقه خان، مخکی ویلو این که دارد خرشی، نو دلتوی چه این تا سره سره راو با دوریگو، و ای ظل بخار و فج ردی او کلچ دریا بونا زور شور سره روان شي مخکی ویف چه دینو سج رد دیر ما دیری ما نگانی کرو یو ما نو و دکی دل، نو دکشی نو دلتوی روان بشی، و ایزا القبور و بو سیرا سیرا مخیویلی و ایزا الموجودت و سو ایلت دلتوی طول قبرون و علا با اللہ را پرتکی یوازی ما شمانی نا کلچی قبرون و علا را پرتک شي جواب تسم داری علمت نفس و ما قدمت و اخوارت پوی بشی هر یو نفس باقی عمل چې مخی کری ری او اغیبانی چی رستی پری خیر هر انسان با پارحابی عمل کوی چې دزان نمک کړه دې او رسته پر خير یا ایها الانسان ما غرک بربکل کریم او زه ژر ای انسان څه شه دې چې ته دوه کړه پر استا عزتمن باندې تاغې نه واړه والی مخ کې ویلو په اينه تذهبون ودلت وایچ ما غرک بربکل کریم ال دی هغه رخ لکه پیدا کړړته پهڅوا کا کا خ بر بر کړړېتهې اند منی دله بربرابر کړیدي ف لکه نوستا خدو قامې بربرابر کړی دی یا ف لکه انسان در سر کړ فی اینی صورت ماشا ارکا بکا بکا پار شکل کې چې رف و خوانتی جوڑ کڑی کلا ان دا غرور تا لپکار نو ہیچری دا غرور بل تو کذبو نبی دین تاسو نصف د درو کوای تیامتا و اینا علیکم لحافظین یا چنن پتاسو خام خالک مقردی ساتون کی پرشتی کرا من ازتمندی کاتبین لیکن کې یا علمو نما تفالم <سؤال> چې کوېږي پاږي چې تاسو یې ان العبراه لف نغيم اوې ن مین موې نام سا مخه پهې متونو کې بي لفي جحيم تهوي په یقینفاجران مخ فجر نهرات کااپرانران مخه کاافران په جنم کې بې صللو نههدن نه کېږي بديدي جهننم ته یوومدين پررض وما هم انها بغا بی نوبي ذن کی و ما ادراک ما یوم الدین <سؤال> سشی پوئ ک تعالی را چې صدر از د قیامت ثم ما ادراک بیا سشی پوی ک تعالی را ما یوم الدین چې صدر از د قیامت قیامت یوم الا تملیک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ او که ما را چې مالک باندې هیڅ یو نفس د بل نفس پرد ایش شي د نه پیو د نقصان او حکم به په دغه راز باندې یوازې الله د Param Param بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا كالوا على الناس يستوفون سوره المطففين مكي سوره ده بنزول کے شبغتی پس سورت الانکبوت نا او ترتیب دو سورتوں کی درے اتیام پس سورت الانفطار نا ربت اذا ما زجر و فما غرك بربك الكريم نو پده که ترغیب ده الیلیل ایمان او الیلیل عمل اسوالیح یا ممسکې صورتت چې ذیکو د عمل نامې چې پرشو سره به عمل نامه دلته مصام د غېښ الموت یا بعلین تهي یا بسی جیل تی ت یا م د انسان د اختار ذیکو که غره ک كبيررب به خلکریم دلته د زوره د ب تدف وي چې په ناب تول کې کمی زی مکوا تیمه کوه چې دا نتیجه د اختار د دروه کېدو دا دا صورت سرغب قلت توی او خلاصہ د صورت صورت, صورت،, صورت کې زاجر دی هغه خلق او ته چې هغه مینا کوي په اشیاء حقیرو کې بیکاره اشیاءو کې او قیمتي اشیاء پریدي قران پریدي سنت پریدي توحید پریدي او بدعت او شرکیه تخلي او درنګي عام د دنیا د زيب او زینت او درنګي تحیف ده په ذکر د کتاب الفجار هو مایات کې او دغشان زورن د منکرین د کتاب ته او زیره د پس ذکر د کتاب د نه قانون او باندې عمل نامه د نه او زجر د مشرکین اوتا امتیازات سوره سوره سوره ممتاز د پس زجر له اصحاب النقصان فی المیزان چې کم خلق فنا طول کې چې کمی کمې کوي دراغي سوره ممتاز د پس ذکر د سجین او د علین او صورت ممتاز دی په ذکر دی یو چینی چې تصمیم نوم ب تصمیمه وایلو نیل مطفیفین اول ک ک توی په یارم او زجر د متفیفینفیین کمی کوون کوتا وایلو نیل مفیفین حالقدی دپرا د کممی کوون کو کو چې ناب نول کے آری کم کئیئ۔ الذين اغتصان ازقطالوا على الناس يستوفون کله چدی په معنا کئ عل الناس معنا مین الناس په معنا اصلي د خلق کنا يستوفون پوره تی وَيَذَاكَرُهُمْ أَوْ كَلَّصِ دَيْپَ مَنَوَر کَي خَلْقُ, خلق, خلق تَابَ تَ أَوْ وَزَنُهُمْ يَوْر لَوزن وَر کَي یُخْسِرُونَ کَمَ کَي پَے کِ باز خلکی داس کړه چې څه شی ته تأخلینو طالب الگ در کۍ او چې تان یې افینو دران ترانه طالب سره وې درنه خې طالب خنې علماء ځکه کړګړې دي چې تطفېب دغه یو ظاهری دي دوي مانوي دي ظاهری تطفېب لکه ناڅرګ کی کمی زیاتې دا حرام دي او ناروا دي تلکه په کمې زیاتې نه کې او مانوي تطفېب دا هغه چې د الله په حکمونو کې کمې زیاتې نه کې څنګه چې د شریعت نه ثابت دي هغه شانه به کې د دویونو علما ویل دي چې الوزو او مون ش او ت ش د خبرې چېدي دا ټول به په انداز زبان بان د شریت د ناب نول بربر بر یو سړی دی د سلورو ففضې پنځ کې یو سړی د دلوفضې در کې کږي نه کېږي په ماغطرې خبربانېې څګ چې تا ته شریت و او اپماغ نقشہ ویشن چې شریعت خودلې ده ذکر د الله کې نو د شریعت په طریقه کې خیرات کې نو د شریعت په طریقه کې په طریقه دي بدلا کړه په تا په کې زیات کم زیات او کنه خلاق شو او یاده ظاهری حکاره خبره علماو لپاره یو بادشاه ترشو دے عبدالملک ابن مروان اغلی یو باندې چرایو بانده چه ورتوه چه رجي الله الله تاتا دا پتا دا چه الله پاك دا متوففين باراك سوئ هياو کنا الله وي چه ويلو للمتوففين الذين اذا اكتالو على الناس يستوفون و اذا اكتالوهم او وزنوهم يخصرون الله وي غير دا حلاكت دا بانده چھے کم سڑے نور تلے کې عرص برابر کی صرف معمولی ناب تو کی کمیوں کیا گا حلاک حلاک نو چھے د مسلمانانو مالونا بے ناب و بے تولوے نو تبنا حلاک بس دے حیرانو چې و سووے من دا باز خلک بنا پو به تولالم او دا غریب حق پوری دا کمزور خلکو حقونه وای وسنج چې دې سړیل چې دا, دی دا پاووس نیمه کلو په من کې کمي غلا حلاکت د تعالی باندې تعالی خو په طریق ډولای ویل للمتوففين حلاکت دې کمی کوونکو د پاره اغه کسانو د پاره کله چې دیتول کې دخل کو نه نو پوره اخلی کله چې دې پیمانه ور کوي تهي وازن ورکین کما کی پای کی الا یظن نو ایقن کی اولئکدا کسان انسان ان هم ابعثونا یقینا دیب پر تکول شد قبرونو نا ل د قره دا غرزل یوم یقوم ناسو لی رب العالمین و کمارا چپاسیگی بخلق دپارا در رب العالمین ینی صاحب کتاب دپارا کاللا این کتاب الفجاری لفی سجین ہی چڑی چرې سے نو فکار کاللا رد ریا یقینا نامل نامد فاجرانو خام خاپ سجین کی وئی سجین سشده و مادرا کما سجین سشپوی کتارا را چی سجین سشده کتاب مرکوم دا کتاب دیلی کلی شوی علما وئی چې کڅجین چې ده دا دویم ځمکې دلان دی یو وزیره چې د بتکار او د کافرانو د روحونو د پارا جوړ شوې پوه شو базе علما وئی چې روح د کافر کله الله پاک د بدن نواخلي او اسمان ته چې جینو د اسمان دروازه بند الت <سؤال> زی نو یو خواب بل خواه لارشی زی نی، واپس بو کموشی نو دو ومیز مکنه یو زی ده ایتا لارشی، سی جینا غا دی، کتاب اتابومرخوم دا کتاب تابدلی کلی شوی شو ویلونها دی کرد دي په دغیر تجیب کوونکو دپارهه هغه کسانو دپاره چې نسپ د ضرروغو کې رضې د قیاممت ته تا او تذب نه کې پهې مګر هر زیاتې کوونکې خوناګارګار چې په افو کې زیاتې کې یاخواو کولو اذا طله آلی کله چې ل <سؤال> شي په دواندي آیاتونه دلائل <سؤال> د لایل آیاتونونه دی او یا سایرول اوولین دا کې د پخوانو دی کلا اچرے داسنه دا بل بلکی ران علی قلوبهم زنګ را واستره دای پژلونوباندی ماکانو یکسبو نه چې ودای چې کوم عمل وکاو دا د دې د عملونو د وژین راغلې ر لازنګ کلا اچرے داسنه دا یا کلا حقدا انهم یقینن دای αρ ربهم د خپل رب نا یوم ایذن پدا غرز لا محجوبون تو پرده کې بشی دین علماء استد بالکہ چھ کا پران پر پردہ کی شی شو ثم انہم لسوال الجحیم بیا یقینن دای خامخا دنا کی تا ثم یقالو بیا وویل شی ھا بها بی تو کذیبون داغ عذاب دے چوی تا سوچ تم نسبت درو کہو کہلا یقینن ان کتاب الابرار لفی علین خام خام لمدنے کانو خلق او په کی و ما ادرک ما علین څه شی په کتا لره چې علین څه شه کتاب مرقوم دا کتاب دلی کلی شوی المقربون حاضرېږي باغې ته نزدې کران خلق کا این داږي روح نبوت راځي دا علین څه شه ده زاد المسیر او چې دا جنت دی دیم قوالدار چې دا وي د زبرجدو تک شناي وتښتدا او دا د عرش د لان دی دا تدارو روحونه زي دریم قوالداري چې دا دوم اسمان کې دا اغازه کې د مؤمنانو روحونه جمع کی سو کوی دا د عرش خي طرف ته وي سو کوی دا د سدرۃ المنتہیٰ سره دی الله ته پته ده بس ان البراه لفي <تصفيق> نيب مخک د عمل نامموکر ووشو یا در روحوهنو اوس دغنیقانو خلکو زيیک ان البراارقی چېدي ل نم خامه خاپې متونوې ب على اراائ کې په تفتونو بين زورون چې ګوري بهو بلته یاګوري ب الله تعرفو في و جو نظرت نيب معيب بجنې بدته په موخونه مرحیقین مختوم سکولی بشی پا دای داغی شرابو محر زداؤنا یا خالصونا خیطامو مز کن چی اخیری د آغی چی دے دا مشکو پشان بی شراب د دنیا چیس که خیر که پکی خیری دا دے با اخیرنے گرد سوی دا مشکو پشان خوکی یا خیطامو محر داغی چی دے دا مشکو با پیلگی دلی و فیضالی قوپ دے پا بارکی فلیتنا فسلم و پس مینه دیو که مینه کون که و مزاجوهو من تسنیم و گردون ده دیوی د تسنیم تسنیم سه شده دایو چینا دایش راو به ها اینی من ها چیس کل با که دا اغینا تسنيم المقربون نزده کان خلق این اللذین اجرمو یا چینا نغا کسان چی مجرمان دی کانو من اللذین آبانو یز حکون و دی په دنیا کی اغی کسانو پوری چیمان راولو چی سندگانی کولی و ای به تغاه مضون کله چې بد تې دل د هغې پهخوا خوا یا تغه مضوب نه یو بل دبي شارې کوی چې دا د روان د خاغ پلې وي زن ط لبونله هلیمون خللبو ف کین او کله چې ب اپ شو خپل حللتهته واپس به شو مس و ازاره اوهم هم کله چې بهی دل دی کا پیرانو دي ممنناو ل را ل قالون نودي بهویل ممنانو بارهې بویل انها اوله علهغاللو یا چې نن دا کسانخه مخا دې گمراهان دي وګور چې د یتي ماشوم په سر روان دي نبی علی سلام بيادو غریب سړی په سي وما اور سلو نو لږلی شوي د شااپران للی یم په د مومننانو حاف زین ن احبانان ساتون کیمپل یو م ل دی نه آمنومننو پس نند را زیه کسان چې مانې را وړی دی میل په فې یزهاپون کا پیرانو پورې به خندا ګې کوي کو د تویللی کیېی ظه العمل دنیا کې مومن پورې خندلی نن به مومن پهې پورې خندې۔ حلال ارائی که انزورون، پتختونو باندی بناستی چیو بلتب بوری، حل سوئے بلکفارو، ما کانو یعملون، حل پمانا دقات دقات و تحقیق سر بدل ورکریشو کافیرانو تا دا آغی چیو دی چکم عملونی کول ما کارو یا فعلون دا آغی چیو دی چکم کارونی کول یا هل استبحام دی آیا بدل ورکریشو کافیرانو تا نو استبحام تطریری دی آو بلکل بدل ورکریشو دا د آغی چکم کارونی کول کوپر ایکڑو نا دو کوپر بدل و تا ملاوشو نو په صورت کې اسباده قیامت او خاص کر ترغيب اعمال صالح او تا او زورنا واغي خلق او تا چې هغه په ناب طول کې کمي او بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت واذنلت لربها وفوقت طبقتت سوره الانشقاق مکی صورت ده نزول کې دره اتيائم پس د سوره الانفطار او ترتیب د سوراتو کې سلورت یایم پس د سورۃ المتوففين نه ربت دما سبقه سره دادې مخکې ذکر او کتاب نظام عمل مين د مرګ نفس پدې کې د حالت ذکر کې په ميدان محشر کې یا مخکې ترغیب او ایمان تا پدې کې ترغیب د اعمال صالحه او تا یا مخکې زجر او په انکار د قران عظیم باندې انکار قولی باندې دل ته زجر د په انکار عملی چې عمل په نکي وي استم آیات یا مخ کې زجر او پناف طول کې کمی باندې نو دلته ترغیب د اعمال سوالی اوتا داود سوره د ترغیب بیل الاعمال الصالحه د نیکو اعمالو طرف ترغیب ده خلاصه د سوره سورت په دې سوره حالات ذکر کوي د قیامت او داود سوره سوره بیا زیر ور کوي بیا تخوي په افروي او شواهد ذکر کوي په اثبات د قیامت او زواجیر په انکار د قران زیره مومنان او تم مختصرا امتیازات د صورت سورات سورات ممتاز ده د نورو سوراتونو نا پر ذکر د احوال مخصوصه د ورځه د قیامت او صورت ممتاز دی پر ذکر د تقسیم دا عمل نامو د قیامت پر او شواهد وبانه پر اثبات د قیامت اذا سما ان شطت واذنت بې هوا او فقهه طق <تصفيق> طق اذا السما و ازینت لی ربی ها و خوقت قد او وگی که خود ده ده ده حکم ده رب ده ده ده پارا او لایق ده ده ده ده پارا وکی خودل ار دین پا دین که زار ده چه سو اخبال لاوی چه او قیامت با قیمه و ایز الاروز و مدت و کل چه دازمکا مدت مانا راخ کلیشی مدت ده مطلب ده چه ده غرون و مرونه باتی ختم شي در او دواری جواری ختمی وارمی دار بیسار بیسار قطت مافیه تخت خلت رابه غورځ دازم کاغه چې دی کدن نه کې خزانانی دي کمړی دي بړي دي او ت خللت او خالی بشيشي نهتی ر هاوهت او غ کې خود دی د هوکم د رته دی دپاره او لا دی دی دپارهه اننی لا پر شوي دی دی دپاره غ کې قسم محذوب دی علیمل ح ق د کو وختې پهې مقذبینو تپل خسران راغ معلوم شو یا یا لم کراوي جواب یاروو را روان دی هغه جواب ص چې انسان هغه به خپل عمل سره مخه مخشي یا هل الانسان دا ان الى کا دفون الاهې اوز دعوت سورت ترغیب عمال سوالی حوتا یا ایوها الانسان اے انسانا انکا کادی خن الى ربکا کدحا یقیناً تعمل کون که دا پارا دا ملاقات دا رفستا پا عمل کولو سرا فمولاقی ہی پا ستبا دا دیخ پا العمل سرا مخامف که گی نداس عمل او کچی گورے سبا پیا د آغی پا مخامف که دو خوش آلی کادی اصل کې خپل معنا دا كات حوي لیکي په لوغټ کې کوشش او مهنت دی یا ای او هل انسان اے انسان یقینا کوشش کو ان د خپل رب د ملاقات لپاره په کوشش کولو له سره سره فمولاقیہ نو تب مخا مقشد خپل کوشش سره یو یا فمولاقیہ په معنا تب مخا مخ کیږي د خپل الله سره سره ستواب خپل الله سره ملاقات کیږي نو د عملو اعمالو کا جس تر کی عمل مکو چې بیا ملامت و ولاره او د خپل عمل باندې پریشان ابن کثیر یو روایت نقل کړی ده ابو داود اتیالووسی کی روایت ده جابر رضی اللہ تعالی عنہ وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې جبرائیل علیہ السلام راغله او نو ما چې یا محمد اش ما شیت فانک میتن ت و احبب ما شیت فانک مفارقه وعمل ما شئتا فإنك مولاد کیهی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشماش اتا, اتا اے محمد علیہ السلام جونتی روا سنگ چستا خواقی یو ظل بدبانی مرگ رازی نو مرگ زانتا مخی نو بیا انسان سنگ جونتی ریتا سوچو کرو ده تا ما ننل چې صدې خوخه یغه کواسې مرگ چې مرگ دی بیا بدسه عمل کې چې مرگ او بیا ورته وي عمل کا چې رخوا خی یو زلب د خپل عمل نه جدا کېږي او بیا وتوي نا واحب ماشه تا فخوا وتشری فخی یو زلب ته جدا کېږي او درې عمل کا وکم عمل چې رخوا خی یو زلب د خپل عمل سره مخامخ کېږي د دسي عملو کې چبیا وسره مخامخ شي چې خوشاله وي لکه تاسو تما ویلې موږ د قیامت تو ځباني موضوع کې څمار مانو نه کوي نیکمل ابو مرمان کوي بدمل ابو با مرمان کوي نیکمل ابو دارمان کوي چې کا شیدانی کې ملګا نورم ډیره کړو یارا اوس برا تډیر نه مقام ملل شو خلک افسوسداري چې ما په کې کله چکرې والو کله به مې څکول شدا وخت مې کې نه ځای کوي دا ډیره ښه او بدعمل بدارمان کئی اغبوی کاش چه دا بدعمل می په دنیا کې نوی کرده نو اس بمی مزیک کولی خو بس زپوی شوی نو میارا او ما غلط مرگید دا سرو بس آغی دوکا کڑیو ما زکا و سغر کئیونا خو بیا تا شرمان دی بیا سی شیعنا میلاوی نو اس نگواری سی عملو کار اس تقسیم دا عمل نامو کئی فا اما منعوتی کتابهو بی امینهی پس هر چي رسول دي چې ور شو هغه ته دا غامل نامه په خلاص باندې فصوف يحاسب حسابي يسيره پس زردي چې حساب به کړې شي هغه سره حساب اساس اغه حسابي يسير څه حساب یسیر دا دے اللہ بو تدا یاد کے دا گناہ کڑے داد کڑے داد کڑے بلا بو ت نو دے بو یا اللہ بو دنیا کے مہربان پردہ چور بدل تے تم اپ داغ حساب یسیر او اس شدید بی عدالے مناقشه چ وتا وے چلا بو تو دا گناہ کڑے داد کڑے نو ولی کڑے نو بس سر دو ولی جواب پشت نو خا حسابی یسیر دامت. دامت. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَذَرْ ذِكْرَ الْحِسَابِ وَشِيَ أَغْفَرَ الْحِسَابَ سَان وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَاَبْصُ بِشِ دِخْپَل اَهْل تا مَسْرُورَا خَشَالَا خَشَالَا خَشَالَا کَرای شَوے بئی اَهْل نَ مُراد وَمَتْلَب اری یا خدا دے چې اغْفُر ی غِلمان تہ مُراد دِده جنت آلتا بہ خَشَالَا او یا د اَهْل نَ مُراد سُوگ دِخپَل قوم قَب ده بواپس راشیخ پل و قلوانو تاو دیر با خوشحال یاری و تبوی بورکن زمان دامل ناماده خان دا سکول که چکم ماشوم کامیاب شیم دو لاری نر آمندی و چغی و ایزو کامیاب شم تا بازی تپوز نیکردی واغب ایزو کامیاب شم اچه دا کم پیل شوی کنا دنه چې تپوز اول خودی غک نکی و جی تپوز تاوکی نو با داس کتا کتا بگوری و زپکی پیل شوی دا چې کم پا شوی ده نکیه بی بخپلا الوائی اجدا کم پیل نو دا غریب والم نشوی ولی چه الوائی نو لی نورم تغکی ولمبی کی اللہ و اما من اوطیه کتابه ورا از هر حرچه اغا صور ده چه ورقش واغت دا غا عملنا ما رستو دشا دارینا د رستو دشا یا خدا دا چه دالا سونگه و لشا ترلی د شان به عمل نامه په دغې رکې او یاده او لما غ چې د لاسونهله پهر خیټ یمنډ او شاته به او بعض. فَسَوْفَ يَدْرِي صَبُورًا صَبُورًا فَزُرْدِ چده بچغي وي په دغه وخت د هلاکت الله به وی لا تدعو صبورًا واحده چغي موي د یو هلاکت و ادعو صبورًا کثیرا فَسَوْفَ يَدْرِي صَبُورًا زردي چده بچغي وي د هلاکت ويصل صغيرا وتن بشور گرمتا انه كان في اهله مسرورا یقینا ده پس بل اهل کې مسرورا ډېر مسمس بشا خوشالا دنیا کی این زن نه یکنن ده گمان کڑو اللی خورا چی اچری بده واپس نشی اللہ تا بلا بیشک ان رب بحوکان بیهی بسیرا یکنن رب ده ده ده پدبانی لی دن که ارسالاتا معلوم دی فلان ده دا سکار سنچر ده خلقو گمان ده او شواهد پیسوا ده قیامت دیویگین قیامت نشتا اوکس مبیشا فاقی زگوا کوم سر ښیلاره شفق بعد المغرب چې کلا نو وخت شي لکه تیارې د مغرب طرف ته سورخي غونښتاري نو لمه وي شفق او دویم قوالدار چې د سورخې ناروستوس پنوالې غونښتاره شې نو واللیل شاهد دشبوا ما وسق اوغه چې دی را را جمع کړی دی په دې تیار کې وال قمر او شاهد دشبوګمای عزت تاسق کل چې دا پورا شي لا تر کبو نن توبکانان توباکا خاما خار زيبتا سده یو حالت نبل حالت تا د دې دنیا نه باخرت ته منتقل کېږي لکه څنګه چې دا شزونکو انقلاب راضي تھا چې بندا انقلاب راشي فمالهم لا یومنون فسردت پر شی مان نراوی او کله چې لای شي ب نو سجدده نه کوي ګوره دا عملی دپران ان دی د ا د فران تداری نه کوي سې او ت خوران لکه لک سړیته س کو خورانووا نو عملته نهکی کله چې ل شي ب خوراننو د سجدې نه کوین بلین لدی نهکه فرروو ق ذبون اوس حالات د منکنو بلکېغ ک سان چې کا پیراندي تضب کوون کې تذب کوي والله لهمه بماون الله خ فاگر باند چې دایته مې پزړه کې پټیا کې دې ساتي یا زړه کې کمبو غوځو حسد ساتي فبشرهم بعذاب الیم فذیر اور کده ته په عذاب دردناک الا الذين امنوا واعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون لیکن هغه څنګه چې ایمان یې راوړې دې ملونه کړې دې نیک هغه د پاره اجرون غیر ممنون اجر به و کٹکی یا غیر ممنون چیز بادی گی بپینا، بسم الله الرحمن الرحیم، و سمائی ذات البروج و اليوم الموغود، صورت البروج مکی صورت ده، پنزول کی ستائیس و اشتم نمبر، پس ده صورت شمس ده نازل ده، او ترتیب د صورتون کی پینزه اتیایم، پس ده صورت الانشقاخ نام، ربت د دې صورت مخ کې سرادارې په مخ کې صورت کې زورنا و د ایمان په نه راوړلو په دې کې زورنا د دې صورت کې چې د حق پرسته سرجن ګنا کې خلاف کوي هغه غریبانو ور کس وځي او وجني یا مخ کې صورت کې تخوی په اوخراوي په دې کې چې د نو تخوی په دنیاوي دي یا مخ کې د دوو فریقانو ذکرو د یو د پارا چې کندې نو چیرې د یو د پارا ساو تبم دو طریقونو ذکر کړو یم دلته په تقابلی دنیوي ذکر کې الته اخروی داود سورۃ تحوی په دنیوي مخالفین وتا خلاصہ سورۃ او سورۃ کې اول شواہد او بیا مثال ذکر کې د تحوی په دنیوي بیا تحوی په اخروی او زیر بیا تحوی په دنیوي د هلاکت د امه مقذبو بیا دلیل عقلی او بیا زجر منکرین د قران کا او صداقت د قران عظیم ب کی امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په ذکر د اصحاب الاخدود صورت ممتاز ده په تفویپ پی افتنار المؤمنین اوسمما عاض برووج شااهید د عسمان چې خاون د غټو غټوستو دیول یو می موو د او شااهد دا غرض چې دغې واده دی شوي د تقییا مرس وشااهیددن حاضې دون کې مشهود او حاضر شوي دی کې تقریبا چوب شې اقالدي. خو آسان په ګداری او عام فهم فهم شاهد کون کی او مشهود داغی امتونا امت هر امت امت نبی بچ, بچ دین او آغا ان انبیات چی دی هغه په خپل قومونو باندې گواہی کوي سوره نساء کې تاسو تیر شیو فكيف اذا جئنا من كل امتين بشهيدين وجئنا بك على ها اول عشهيدا سوره نساء یو سلې ختميات الله وی حال بیچی کلا مونگا دا هر یو امت نیو یو یو گوارا ولو او اے نبی تاوام پر اخفل امت بانی گوا پیش کو یا شاہد چی دنو الله اللہ او مشہود چی دنو آغا مسرر توحید وا دا اون قرآن بیان کڑی وا سورت اعلی امران تل سمایاتو شاہد اللہ و انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اول العلمی قائما بالقسم لا اله الا هو العزيز الحكيم الله شهادت ذکر او توحید یا شهادت چه دے حجر اسود بکئی او مشهود چه دے گواہی چه دندو دا باپ حاجیانو باندې کئ چې چا دا حجر اسود کول کળે دے څا اورته استلام کળે دے عہد پر ودا شهادت کئ یا شهادت چه ده نو دینه مراد ایثار السلام گواہی او مشهود چه ده نو داغه امت امت یا نبی صلی الله علیه وسلم او مشهود داغه یا امت در رسول الله او مشهود چه ده دا مختلی امت تونا پا غی باندې شهادت یا حدیث کې راضی چه شاهد نہ مراد چه ده یوم الموعود چه ده نو رزدا قیامت دا او یوم المشهود چه ده نو رزدا د او یوم هیچی دنو آغار از دو جمیرہ وشااهدن ګی ګونکې یا حاضریدون کې و مشود او حاضر پل شوي په تیله اسحولښود حالک دیکی شي شيغ خند پنو واللهله ان نارې دور والله ذاتل واپود چې خاون د بالا ولولو همماللی ها قوود کله چې د داغې ورخواته نستو همله یفعلو نهبل ممنی نه شوود او دیی پاغې چې کولی په ممنانو حاضیر ورته نهتلما او ان کی او ومان قمنهم او بدنو گنړی د دې مومنانو نه الا ایقمنو بالله العزیز الحمید مگر دا چې د ایمان راوړل او چې غالب او شوی ذات دی د کیو واقعیت اشاره دا او ظلم د کافرانو ته دا اللہو اللہ مسلم شریف که دا روایت دے او امام او نووی ریاض و صالحین کیون دا ذکر کردے باب السبر که چه دا واقعا واقع محدثین وی د عیسیٰ علیہ السلام نرستو او دا نبی علیہ السلام نمخ که دا دی فترت پا زمانه کرا گلیو یو ظالم بادشاو دا اغنم زرعا ابن طبان د پهخواو باید شاهانو ب دا طری قوه چېدی به باقیده ساحران غلتتنخواګانې ورتی او ساتل چې زمونږ د حکومت خلاب سېیر او جادون کو او که کوې چې د یو لپور کو یو سااهې ساتللی او اګه چې دی بوډا شو کمزورې شو بادشاہ ته وی چې ځوސް کمزوري ما نو ما ته دسیو کسبه کار دی چې دا جادو زاغت یاد کما نو بادشاہ یو ډېر قابل الگ پیدا کړ او هغه ته ویل تنحافظ درکاو ته بځې او ته دا جادو یاد دی دا هغه الگ وته او هغه ساحر به جادو یاد وو چې کله جادو یاد وو بدیلار چې بتهره ده یو راهيب یو پیر شه بو الله والا سرهو هغه په جنگل کې بناستو د خپل رب عبادت وکړو لار د دلک دا په خواوه دی په داغه په خوا چلار تیرې دن هغه به سره صبر اترې او کړې ورو ورو په دعوت پر کو دا لک متاثر شو داغه نبی الله اثر وکړه نو د ایمان راو چه ایمان ای راو در واغو تاوی چه گو را زدی شارو که زد تا پروتی ما چه خلق کپران دی او ده ایمان والا نشی برداش کولی چه تا بال وای نا دوی خدا دی با دی فال راتو دا دن بید دین خبریز دا کولی نو کد دیمخی با وصره سار شو نو سا هر با پیرا باندیکلو تنم ولی لیت راغلی. ستا داداته مزیری دو تپ دیتی امرالی. او کد چوته اینا پس با وصره سار شو نو کور که با تمورو پلارو وصو چه تس سبخ چوتیش نیخ کور تا ولی نرازی. مدخل پرسه توې چیرې د سوه کومه سار مې چې سار نه یې ساره کې مله ساهر مې وایې کومه پخې نه ساره کې مور کې مې وایې سوه وی خیر دې ته مظلومي دمر دروغو اې چې ته په ځان دوالو نه بچې چې کله سحر کې د ساهر وای او تم سره سحر نا وخت کې سار شي ماغتو نه کور کې سکارونو هغه لګي سار شو کنه او چې کله دلته کې ما ته واپسې کیثار او کور کې د تبوڅې نو ویننن سبق نه وختو چټی شو نو سمې کړای وي بداسي باندې باندې کوا ځان بچ کوا هغه وي خار وخت یې دا د الګ ډېر جذباتیو نوځوانو یورز فلاره کې را روان دي یولویب ازدهادا <متحدث> بلادا از مریرے لار کی پرو دے <متحدث> تول خلک دا گینہ منے لار نہ بن کڑے تے سو کم نشی تے چوم خوری نا اسنے چوم خوری دالک چراغے دی ویلے یا اللہ کہ دے راہب دا دین تا تہ واسہ دا حق دینی یوگی تیرا واگ اس تو پاگشی گزارو کر اللہ دا مردار <متحدث> کردے چپاگی بانے ماشم نہ مر لکه الله فضل اغتا باغ وڑو کی کانې باندې غشې مردار شو او خلکو دا منظر ولې دا الکس زنور هم مضبوط شو چې واقې ده د پیر سه دا خبره سیدو د صاحبر دا غلطه راغې نو هغه ته وې چې دا نه هم دا غلط کار وکړ او چې دینو خلق تا نه خبر شو شو اوس به خلک رازی او تا به بي او تا نه به تسونه کوي امتحاناتو کې بر غیرېږي خو توی ګور کار خدایشي مرانو کو خو اوس په زلمان نوم چاته نه یاد دی چې دا ماتهغوی او بس خداې ملشه. دی ما شمله اللہ نور کرامتونم ورکرل. سوک بچه و لراغی برگی مرز و اللہ باو. دبا پلاس راست که یا بی دم واچه و اللہ با جور که یا بی دعاو گخته. لنباو نو دا غلبی دعاو گخته نو اللہ با جور که. دست سڑی ما شعور شدک ار طرف نبا خلق را روان. دبا چاپ خواسو که یو سڑی و داغه نظرم کمو نظر ختم شو نده تا چاوې نو د راغې څبلات ته په او دالې مولا راوړې وې دا سچ میراول دام دوا له نور بم دلا راوړما وزما دا سترګې له ګروغې که اخو کاپرو وې کې نه کېدای پخبلہ روغې اغه اور تویلا نه وې کستا فوخې دازنه شب روغه ولې نو ته په الله <سؤال> ایمان راوړا او زه به د الله نه د سوالو په ماله به د روح کې نو هغه شی چې ایمان راوړ او په روغ پښه میاو نو هغه ما ته کلمو وای نو هغه کلمو وی چې کلی کلمو وی نو الله نه د ما سوالو کو نو الله دا غسترګې روغ کړي نو چې سترګې ول روغ کړي نو دای دا سړیوه پس راغی د بادشاہ د خواصو نه بادشاہ خواळा بادشاہ و څو کتر سړی خروغ رمټه نظرې ټکټه وې من رد دو علیه که بس ورک راستره کېدلې چارو وکړل نو دی ورته وي چې داراله الله وې الله څو دی وې الله له چې ما پیمان ایمان راوړې وې خطا زمانہ بغیر بچا تروب نو یې زمانہ استاد دوړو ربيه ولادت بادشاہ یو داو ګور کې سټک شې وې چې ده ای خوبل دین تا وړې دلې سړې راونی واغ خپل خاص سړې وال تکول او سزاګانې وي شابه دا ته چا بي دي نه کړې موږ ته کس خایا مچا غا ډېر تنګ شنو هغه تا ما شوم خو د چي ته دل تل موذرہ تداسی ویلو معصوم پسه فوج لاڑ او بادشاہ را او گو چې د اتاکه مل لو بشورو کړي خلکو توس تو بل دین خه اغل اول من پا نو نو آغا غریبی تک او تکول نو ته خو مونږ سحر للی گلی جادو لا هه ته په دې خبرون خطي داوایه چا سره کوم را شوی نو عزبی نو هغه غیری بیوه او تکون هغه او تغفر سے بوپودا چې دې پیر ماته دا دین خو دلو اغه پس هم پوج لاړه وره وس توله را وونکل پیر سه په اول چې دا پیتنه کاره واره کړه دا شابه خپل خبرې نو واپس شګنی خیر دي نشتا هغه وی چې مړ بشم خو دینا ولا نو هغه چې دی نو شهید کا وی وجه نو اي دې ماشه دا دغته وي دا کوم سړی چې د بادشاہ د خوا سوچ واورې ظالم دا غټه او خده دې واده نه پاتې کیږي هغه وتویل چې الله جوړ کړې منزه پوس دا غنه واپس اورم مړ بشم خو زبوان اورم نو دا ماشوم چې او نو ویل دا ډیر خيار دې ډیر زړه کرے پوری غدي وژنه کدل د دې دباو مباو باندې دغه کو کډه واپس شي نو دې سکه سانو لور ک او تر دې دې غر لبوزای او کته به خوراکوز به کې کنینو د غر سر نه بیر اور غړوي چې دا دو کې وختول تاسو ګډ وډس نو دې غر توکي جاو تر دې څنګه چلې دې هر دین نه ناوړید دا الله ته سوال وک اللهم اجفنیهم بما شئت ای اللہ تز ما ده پار پورا شوکا پیش ده دین پس چی استاخواخی ده دین می اللہ بچ کن اللہ ده دی معشوم آغا دعا قبول کرا زلزلہ اللہ را وستا او ده اللہ بچ کن و آغا مرگیری را ور غریدل او آغا چی دین ملشن ده, ده دی واپس راگی او بادشاہ تا مخام خودری دوی اغا کسان چو شووی اللہ تا اخلاس کن اللہ غر کن بادشاہ حیران و جدا سنگ چلده نور و کسانو لیبو ورکا وی کشتی کی کی و سمندر کی روان شئی سمندر مینز پوری بوزی که تو بیوی استخده گی سمندر مینز تیولی ورازی بادشاب دیل ورکو کدی پا دیلار الار تو بوو باسی نواغی تیوالکا دی کشتی کی کی نو روانی که د چه پوی شو چې اوس به ما کېشتاین غورځی وای اللهم اغفریهم بماشاء تعالی تکا پیشه زما د پاره د دینه پسچ استا خوخی نو الله توفان را واستو کېشتای ماته شو چې کېشتای ماته شو غل کا پیران پکې دوب شو په یو تخت باندې الله دې بچ کو دې بیا ستره وته دې واپس راغې بیا بادشاہ تمخامه خود ریدل بادشاہ ورسوی مرګ لري وه الله ته ویدہ سنگا سارے رے دے نمر کی یو کسانتی امرشیم بادشاہ دے وجنی نو دیوتوی بادشاہ چے اللہ میں نو جنو تمہا وجلے نشید زدر تیو طریقه ما با مرگ گینه با بلا طریقه تمانشه و جلی ویسا دی ما شمویل چیز خواست مرگ گم یو زن وراشه با مرگ مرشه چه پوینه که دین قلاب راشی او دو دنیا خلق اسلام قبول که نو بادشاہ تیوی چه تب ما راز ورن که پانسیبه او زما دا لینده بوالی او زما دا غشه بوالی او زمان زمان پا دا به زما په د لیندکی کېری او چې کله په ما باندې گزار کین نو دنیا خلک به زما تماشه راغون کې او بیا به هغه تماشه ناست او ته چې په ما گزار کین او زما د رب نوم بیادې دا غنه به امداد وغواړي تبوه چې بسم الله رب الغلام او بیا به په ما باندې گزار وکین او الا بزلګ کین استغاشه په ټول یو خوابل خوازي نو بادشاہ وی دا چې په اوتچوس د بادشاہ, بادشاہ ایلانو که خلق که راغون پرک خلقو خدا تو را مخکنی که حانی یاد دو دکتا کلی خلقو دا کسی بی روزاناو ری دی خلق را لطماشی لی بادشاہ دا نوجوان را زورن کتنی دا کجوری تا او لنده را واغستا دده غشه پکی که خداو چکلی پی گزار که زوری وی بسم اللہ حرد بلغلام او ما اوغ باې چې گزارو سر نو هغه په دی وللهې تود غی سنا دی زی باندې ولهې د او هغهس په دی ز کې خود د میری جاری شوی او دی شهید شوی چې شهید شو نو خلکو چ دا منظر قولی د نو ټولو خلکو چغ پرې قامن نه به ربل غلا آمن نه به ریل غلا منګډولوو ددې معشوم رب باې ایمان راړ دی چې د پ خپل ځان وران. بادشاہ حیران شو، چی یو می واجه و طول را تا مسلمانان شوس اس بسکتو، بادشاہ نا تر خطار نو بادشاہ مشوراو کرا مرگرو سارا، چی دا با غصت بل لار دی نکی، حکم اوکا چی دا هر لارې پسر که کند جوڑا که، او خلک راو باسی پا دیرار را روان که، او هر سڑین با تپوس کوئی کنارین او کزنان ای، نو دلارو مخه تکاندیو کوي او چې څوک راځینو تقوس به کوي چې مسلمانی نو بس دې کندو کې ورونه بلکې د اورته ولې وې وې سواځوي او چې کله کافری نو بس هغه پیدا وای اوس په دې خلکو د ایمانونی پته لایي نو یو یو مؤمن هغه به را روانو به تیو کوي او هغه به دین نه نو واپس کنه هغه به اورته ورځو په حدیث کې راځي او زنانه را روانه و اغی زنان سر. وردو که ما شون بچه ور سر او. دیتوی دیدن وارد. اغی خزا وردوی دا وردو <تصفيق> ورته وېتا وډه کې ودان اورته وګرځو زنانه چې هرڅو په تکلیف وي په خپل تکلیفې کار کوي خود بچي تکلیف كلا برداشت کولای شي اغاوز زنانه فتقاسد دسست شته شوتره دا حدیث کې راځي فتقاسد اگر خضا اتره دا دی وڑوکی بچیور لعواز وارکی یا امه اسبری فا انکی علال حق ای موری صبر کوا لکا شاہ تپا حق ایو تپا دینی اگر ما شومو موری دوڑا اوڑا اوڑا زوال اگر دین نوا نوڑی دا مسلمانانو طولو مرد تکلیب زندگی تیرا کردی دا هر دور کې هر زمان کې اسلام دا ډېر په تکلیف په دنیا کې غورځوي سمره مسلمانان هغه کافرانو په ور کې وسوځوي کله نن هم تاریخ وګوره په دنیا کې مسلمان مظلوم دي ته فلسطین د مسلمانانو حال وګوره تور لږه پاري بلي پا دیر حمزان کی داغی بچی او داغی خلد چگی عباسی چگی چی عباسی خوبیام جو اندی چی خلک خلق داغی داسې بمبار دا پا دنیا کی په تاریخ کی پیچانده شوه کم چی پا پا دا پلستین پا مسلمانانو کینی په میاش تو میاش تو شروع دی او دنیا پا آوی خاموشانا اگه چگه وائی چه اموزلمانانو اس سوک نشت ده چه زمان مرستو امدادو کی خوستا زلی زری لپده ملاوی گی چه دنیا کی چاکی ایمان مضبوطی نو پاغی دا تکالیف او دا مشکلات اللہ را نو دا اگه واقعی تا اشارہ دا وړو کې وڑو کی ما شمخ پل اس بری فا انکی الح صبر کوا تپا حق بانده دا کا پران ناشو تماشه تا او یو یو مومن بهرانی او اور ته به ورځو الله رب العزت دا غی خال ذکر او وجه سوا الله وجهي ومانقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید دای دا غی نبل سبت نو غنلی صرف داوا چې اغه په یو الله غا الله چې غالب او استاله شویو پاغه باندې ایمان راوړو و دیبانی اغیی وجل آئی سکڑیو، ایخو نچه تا مڑی کڑیو، نیچه چا سره جنگ کڑیو، ایمانی پا اللہ را وڑیو نزکا، کا پیرد د مومن د ایمان دشمن دی د دی ایمان پا وجه و سر جنگی گی، اللہ اصحاب الوحلو، على دشي اصحاب الأخود اغ خ د خونو وال انناري د اوور چېور لزات ووقود چې خاونده بالالو د ا هم عليه حافوت کله چې د د دور سره ناس او دی پاغ بانې چې دی کول پهو میناو باندې حاضرو انې تمماشي کوونکیون و ما نه قومومن هم او دی بدنو ګنلی د د ممنناو نه الله یؤمننو نو مګر دا چې د ممنناو ایمان را وړیړ بالله العزیز الحمید پهله چې غالب ستایللی شوي زاد دی الذي لهوم په سماواولرو آغا الله چې غ د پارهاد شاید داماننونو دز مک دا دا واللہ علی کل شیء شاہید الله پار حاضر ناظر ده الله تدار سخاری ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا اس په دې آيت کې ګوره ثم را ميرابانه الله دې دمر ظلمونو باوجود بيام الله دې کا پیرانو له توبه ګوره ترغيب ورکي توبه وباسي الله وي بهم زمام قوم ان الذين فتنوا المؤمنين يقينًا کسان چې تکلیف کې چولې مؤمنان ابن كثير وي حرف چ مومینانی پورس سو زوليو وال مؤمناته ومومینانی زنانا ثم لم يتوبوا بتوبه ينباسي لم يتوبوا کی اشاره دې تکا توبه واسي عذاب نشتا نو توبه دعوت دعوت سله طوب بیا دی تو نو باسي فله هم پس دد د پاه عذاابو جاهنن نه مذااب د جاهن ن دی وبيسا والله هم ان الذي نه عام نووا میلووسال حاتذ یقی نهناغ کسان چې معې را وړی د عملې کړي دی له هم جنناتوندي د پاه بجنتون نامتونونه تجرب ان تحتال انار چې بهږ به لاندې دو رونا ذلك فوج كبير دا دته میابلو ان بد شرب کله شدید نا اوس نیول درب ستا خام خاډ سفري ان هو هو دي وع قینا شان دا د داله اول پیدا کول کي دوبارم دا پیدا کول کو وهل غفو لوود داله د پخنه کوون کې او دوست کوون کو زول عرشل مجديد خاون د ایوری ته اون کې دا غواري چې څه اراده وکي ما غتای هل اتا کا حدیث الجنود حال پماند ات پتہ کی سر راغله دیتا تا خبر دنا لو تلخ کرو فرعون چه فرعون یانو و سمودو سمود یانو څنګه الله تبا کړ بللذینا بلکی کسان کفرو چه کا پیراندی فی تکذیب تنوین د تعظیم د پاره دی پډیر لوې تکذیب کړي والله الله می وراءہم محیت او الله اخوا د دینه ګیرا چون کړي اخوا اني هر طرف ته دینه ګیرا چون کړي بل هو و القرءان المجيد مجيد بلک دادہ قران مجید, مجید دلوی شان والا فی لوح محفوظ طغی تختو محفوظ ساتلی شو کده بسم الله الرحمن الرحیم و السماء و التوارق و ما ادراکم التوارق و نجم و صورت توارق و ما کی صورت دے کنو زول کی شفاق دیر شتم، شتم پس دو صورت بالا دنا. او ترتیب دو صورتونو کی شفاق اتیایم پس چدینو د صورت برو جنا ربطه ده ما سبقه زراداده پا مخ که سورج که ده عذاب ذکر روشو ده منکرینو ده پارا آغا منکرین چی پخواه تیر شیو پا دیکی ذکر ده عذاب ده ده موجودینو ده پارا یا مخد کی توحید پہ اخراویو نو پدې صورت کې شواہد پیټه ہوئی یا مخد کی صورت کې تکذیب دا غیزی کر کنه دل ته دا غی حقارت چې و سړی استه حیثیت سره چې ته الله تکذیب کې یو احساس کین الله په راکړې او ته الله نه پرماني کې داوت صورت توحید دی په نزول د عذاب خلاصد صورت صورت په صورت کې دو شهادتونه او بیا دلیل په اثبات د او بیا دو شهادتونه او په اخر کې بیا دا ود سورہ سورہ چې الله تحویفر کوي فمه للکافرین امهلهم رویدا امتیاز د سورہ سورہ په دې کې یو خاص شاهد دي ثوار او دا رنګه سورہ کې مبدا انسانانو د پیدایش او سورہ کې ذکر دی د دې چې فمه للکافرین امهلهم رویدا و السماء و التوارق شاهد اسمان و التوارق او د شپي راختار کی دنکه استوره توارق هغه استوري توي چې د شپي راختار کی وی ټول استوري د شپي راختار کی غنو ټول ته مراد کید شي ان نجم الساقب چې هغه د استوره زلي دنکه ساقیب زلیدن کے ان کلو نفسن ان نفیہ ان کلو نفسن اولمہ پماند اللہ نشتہ ہر یہو نفس مگر پاغیبان ساتھ ان کے رے این امہ کلو نفسن اللہ علیہ علیہ کے او یادا این مخفق من المستقل کا او لما که دامازا ایت کا یقینا هر یو نفس چره خام خام پاگی بانی ساتون کشتره چلاره او یاد پرشتی دار لاری فالی انظور الانسان سوچ دیو که انسان ممم خولی چرسی شن پیدا کرشوی ری خولی قمم ممم این دافقین پیدا کرشوی ری داغی بو توک و هنکونا یا خروج و ممبین سلب و ترائب چراوزی دمیز د چچاکو د میز د د شاد سړینا او د چچاکو د زنانانا وا ان انه علی رجی لا قادر یومانا یقینا د الله تعالی علی رجی په دوباره ژوندې تولد دی انسان لا قادر خامخا قادر دی شبې قیامت کې ژوندې کی جیو یو نه پیدا کوله نو دوباره دغه شبې پیدا کولی یا په دوباره واپس تولد انسان په حالت حالت شبې تنو په جوړه کی عمل درده یوم السرائر فق مرض باندې چیکاره بشی را زونه د زړونو فمالو عقاید او اعمال د زړه بره کاره شی فماله من قوت ولا ناصر پس نبی د انسان د پارا ستاقه د خپل ځان نه او نسو کمداري د غیر نه نو بل څوک د تیمدارت کوي والسماء ذات الرجعي دو نور شهادتنا شاهد اسمان ذات الرجعي معنی تاسو چې خاون د بارانا اسمان نه سمان غضا تو ررج عزهه کوئ وریگی بره نه چې کمېبره وریږي دا, دا چتی۔ انا نو دااپس بیا راي را یو ماه او دوی دو مه و سما ان ذاتی رای شاید د مان ذا ت ررجی چې خاون دوا پسس کېدو د پرتو پریتی را کوی شي او پیا عسمان تهڅېږي خجي یا ذاې رجی چې خاون داپسې دوې د علو د مملانوول بریي اول ارې شاید دمکهذا تپ چې خاون د چا دا او او نری زره او شه ہوتے بغیر که فیزی کدا الله نو کلااول لندو تیغ را راختا شاید د ازمکه چخاونده تو چاودلو دا یا دیمه مانا شاید د ازمکه خاونده تو چاودلو دا قیامت کې به ټول قبرونه اوچو نو دا مړی بد کراوو زی د دې دومره خاورونه به مړی راوځي څنګه چې ژوندیشینو څنګه راوځي دا خورا کلااوله څنګه کار نه دی د پاسه په پخې تخته لګی دی د ګټو نو دا به الله شلی ورته کنا یوم متشقق الارض ان هم صراع پکه مرز باندې چې دازمه کا برډین په تلوار چوکا سکلاویږي قدرتې له څنګه چې د پسل تدازمه کا الله کولاوي او روان دي نری تیږي کې سونه زور دی اغه خو مړه چې داسره بګوتہ کې ختمه تیږي او د اکلک ازمه کا څنګه را کولاوي ګوراکېږي دي د مړو توبم لا قبرونه الله داسې کولاوي او دوی و دانه چې ګنی بیل چې ګنتې نه بیرغست او غوره بغورځي او ځان ته بلاره کولاوي داسې بنئ بدابختلا و ته کولاوي الله الله والارض ذات الصدع شاهد از مکا چخاوند د چودلو دا انه لقولن فصل جواب قسم یقینا دا خا مخو نه دا واضحه وما هو به بالحزل اون دا چدنو گب شپ شو کینری انهم یکیدو نکیدا دا قران یادی خان دا واضحو نه دا صفا سوترا انهم یکیدو نکیدا واکیدو قیدا یقینا د تدبیر کی تدبیر او زم تدبیر کو ما تدبیر دای دا حق خلاف چلونه کوي او الله عزادتي خلاف عذابونه تیاروم فمهل الكافر فمهل الكافرینا امهلهم رویدا پس مهلت ورکا کافرانو لرا او پرید او غیلرا معمولی لغونت کی مهلت ورکا بیا په دای باندې عذاب را صرف منسکو د لیسمنټ کی که چاو 10 نه ځان برابر کئ او کو د 10 مينو بسونت کوئ پور په یو بجو ان شاء الله منسکو موسب در شروع کوګئ